Іван Франко, пісня будушчини, знов час прийде, коли з погорди пилу ти отрясесся ясною звіздою, засяєш людям, і підуть з тобою... Серця твою почують давню силу, Знов час прийде до найтяжчого бою, Остатнього за правду й волю милу, Ти поведеш народу і прогнилу, Стару будову розвалиш собою, І над обновленим щасливим світом, Над збратаними чистими людьми, Ти засвітиш новим причудним цвітом. Прийде той час істотою цілою, Ми чуємо хід його поза собою, Та доживем його, не мы.